ziki kampaina pozitsiboa izan da loktutugu uh, jenda ainitzek parteak dezan eta uh, loktutugu ustut uh, gure proiektua jenda ainitzek entzun dezan eta jakin uh, dezan bat dela proiektu hori eta gero ala diru mailan hori uh, baitzen ere seda uh, egun mila euro loktut dira uh, Euskal Euro bat kanpainarekin, Beraz, uh, bizikipo sitxiboa eta be, ohi eskeak intzina segitzen aldugu Gero, uh, suk gure helburua aipatu izan den bezala bedaren arstapenean Uxundela uh, gure elohtutugu naz, baina uh, Diru ohi eskeak ere segitzen aldugu intzina eta gure proiektua gauzatzeko bidean Gehiago komunikazioa proiektuaz eta Gibel handiran jende handana oktaz Bat ditugu bimena mersian beheun tamaboskide ziren uh, Elkarte bat entzat be, da eta Dende hain ditz, de leku desberdinetakoa hori maitea hain zinan eta hori komunikatoz segitzea ondeko hilabeteetan Eskola Ligiko Soko desberdinetara gure proiektua hor jesterera Elkarte Instituzio desberdinekin partai daetzak bai lagunga izatean finanzia, finanziarioki, baina sustut be, gure proiektuaren ...muntatzen lagun gitzaten eta talabada estrategia bat... ...eldu den ekaina ahtte beha mentoan eta... ...eoria intzinerarra maitea ahalbizain bat... Be ...datuz zein den gure xedea.